morgen og velkommen til Euroinvestor Morgenheder. Det er torsdag den 31. august, og i dag skal vi høre om et finanshus, som tror, at chipkæmpen Nvidia kan blive lige så meget værd som Apple. Vi skal også omkring nogle af temaerne i regeringens finanslovsforslag, som vil, blive, som vil blive præsenteret senere i dag. Og til sidst skal vi høre fra Ørsted-topchefen Mads Nipper, der efter en rædselsdag på børsen onsdag betegner situationen i selskabets amerikanske forretning som alvorlig. Du lytter til Euro Investor morgennyder. Mit navn er Adam Geil. Trods en stigning i år på næsten 240 procent, så er der muligvis meget mere at hente i aktien hos Nvidia. Det mener finanshuset Rosenblad Securities, som ser en, endnu en fordobling af kursen hos chipkæmpen, hvilket vil sende markedsværdien op i nærheden af verdens dyreste selskab, nemlig Apple. Det skriver MarketWire. Nvidia har i dag en kurs på omkring 495 dollar og en markedsværdi på godt 1,2 billioner dollar. Men hvis aktien stiger til Finanshusets kursmål på 1100 dollar, vil det sætte markedsværdien helt op i 2,7 billioner. Det vil næsten matche Apple, som i dag er godt 2,9 billioner dollar værd. NVIDIA's episke regnskab og prognose, to kvartaler i træk, er simpelthen aldrig set før, men er også kun begyndelsen, lyder kommentaren fra Hans moses Mann, der er analytiker hos Rosenblatt ifølge Bloomberg. Rosenblatt's analytikers vurdering baserer sig på, at NVIDIA vil formået øge udbuddet af sine efterspurgte, kraftige og højteknologiske chips i hverdag kvartalerne frem til udgangen af 2024, og derved bedre vil kunne møde den overvældende efterspørgsel. Det gennemsnitlige kursmål for Nvidia aktien er ifølge Bloomberg News på 644 dollar, baseret på 47 analytikers bud. Det er velkendte temaer i form af den grønne omstilling, velfærd og sundhed, der er blandt prioriteterne for regeringen i næste års finanslov. Sådan lyder det fra finansminister Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet i en skriftlig kommentar til Ritzau forud for fremlæggelsen af regeringens finanslovs forslag torsdag. Dansk økonomi står bomstærkt og inflationen er heldigvis på vej ned. Det betyder at vi nu kan investere i fremtidens vækst og velfærd, så Danmark bliver endnu stærkere. Derfor lægger vi op til at bruge lidt flere penge i år, og vi prioriterer dem fornuftigt på kerneområder som klima, velfærd og sundhed, herunder psykiatri, siger Nikolaj Wammen. Også den nye økonomiminister Jakob Elleman Jensen har løftet sløret for nogle af temaerne i finansloven. Det bliver ifølge ministeren blandt andet sundhed og uddannelse. På et pressemøde torsdag præsenterer SVM-regeringen sit samlede finanslovsforslag, men allerede onsdag eftermiddag ankom det printede forslag til Finansministeriet. Flere dele af forslaget er der også allerede blevet præsenteret af ministerer i forskellige medier de seneste par dage. Eksempelvis vil regeringen hæve befordringsfradraget med 100 millioner kroner om året de næste fire år, samt indføre et såkaldt fuldt landevejsprincip, så det bliver billigere at sejle med færge i Danmark. Derudover vil regeringen også afsætte 1,8 milliarder kroner over fire år til at forkorte ventetiden hos landets domstole. Situationen i Ørsteds amerikanske forretning er ifølge topchefen Mads Nipper alvorlig. Sådan lød meldingen på et fælles medieopkald onsdag morgen, efter at Ørsted kunne fortælle, at man ville nedskrive værdien af flere planlagte havvindpakker i USA for et større milliardbeløb. Vi har de her meget udviklede projekter, som vi virkelig ønsker at træffe en endelig investeringsbeslutning for, og det fortsætter vi med at arbejde frem mod. Men det er afgørende for os, at vi sikrer, at vores projekter skaber værdi, sagde Mads Nipper, der er administrerende direktør i Østed, på en telekonference for pressen ifølge børsen. Han kaldte samtidig situationen for meget utilfredsstillende. Nedskrivningen er en konsekvens af stigende renter, forsinkelser fra leverandører og dyre materialer. I første omgang har selskabet nedskrevet for 5 milliarder kroner, men beløbet kan stige til 16 milliarder kroner. Når projekter befinder sig i det, vi kalder nedskrivningsterritorium, og hvis de langsigtede renter stiger, kan det føre til yderligere nedskrivninger. Men husk, det kan også gå den anden vej, udtalte topchef Massachusetts på onsdag ifølge Marketwire. Onsdagens nedskrivning medførte, at Ørstetaktien tabte tæt på en fjerdedel af sin værdi, ligesom at selskabet smed samlet over. 58 milliarder kroner i markedsværdi. Ørsted fastholder dog sine finansielle forventninger til året. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når der er et nyt afsnit klar. Du kan som også altid følge nyhederne i løbet af dagen på yearinvestor.dk og lytte med på Millionærklubben kl. 906. Tak fordi du lyttede med.